«Що це?» «Марися, треба прати сорочки, то, що багато набралося, вже шмаття. Я тебе постираю. Страмить мене хочеш? Дворянська дочка сама стирає. Може, ще й на річку підеш? Для чого ж я двох робітниць найняв? Вони на городі копають, а я що буду робити?» «Справді, сам не знаю, що б вона робила, яку б роботу її дворянську знайти. Нічого не роби. «Та я ж так занудюсь, без роботи захворію! Глупство! Наглядай, щоб другі робили, а сама на день мені зараз нове плаття, помий гарненько руки та й сиди, як панноці слід. Та руки, руки мені мий разів три на день, не жалій мила!» «Ну, на лиці вона і так гарненька, а треба присипати ще борошенцем. Є таке борошенце, не знаю, як його звуть, і де воно продається». Як собі хочете, а я їй, Богу, без роботи не буду сидіти. Не смій мені, кажу! Яку б їй роботу найти пристойну. А, я тобі п'яльця достану, будеш вишивати у п'яльцях. Так я ж не вмію. Навчися не святі горшки ліплять, а шмаття однеси назад. Марися знизує плечима і виходить. Піду справді до Сидоровички. Я бачу в неї п'яльця, а вона вже стара, не бачить, то віддасть для Марисі, для своєї хрещениці, і покаже, як на них вишивати. Ой, поки то все поставиш на дворянську ногу, то й чуб тобі свердлом стане. Пішов. Марися, таке щось чудне в нас робиться, що хоч з хати тікай. Чую я, що батько все про дворянство балакають, а ніяк не розберу, чого то дворянці стидно робить. Дивно. Перше батько казали, що всякий чоловік на світі живе за тим, щоб робить, і що тільки той має право їсти, хто їжу заробляє. А тепер вже все на виворіт. Коли б Миколу побачить? Вчора був його батько в нас, чи говорив же він про наше весілля. Микола, певно, знає, хоч би прийшов заспокоїв мене. А то чогось невесело на душі, наче щось недобре серце віщує. Хотіла вчора ввечері вийти до Миколи, лихий приніс письмоводителя, з ним порались до півночі, поки нагодували. Сьогодні ввечері побачусь. Микола під вікном. Марисю, можна зайти? Микола. Заходь, заходь, я одна, ні батька, ні матері нема. Входить Микола. Марисю. Моя рибонько, що будемо робити? Твій батько не хоче віддати тебе за мене. Чом? А що, я не дворянин? І тепер мій батько розсердились, хочуть, щоб я сватав дочку Котовича. Що ж ти зробиш? Не знаю. Посватать замість тебе дочку Котовича, розбить свої надії, а з ним серце все одно, що живим лягти в домовину. Знову ж не послухать батька, то прийдеться з ним посваритися.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 Проси його, щоб підождав, поки її ти сам не розпізнаєш. Він тебе любить, згодиться. А я тим часом роздивлюсь, прислухаюсь і розміркую, що робить. Микола, Марисю, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай поцілую тебе за пораду. Тепер нам не до того. Іди додому краще, щоб нас тут не зуспіли. Тоді і заміри наші розлетяться. Йду, йду, Мариночко моя. Ввечері ж ми зійдемось знову. Марися, жди мене під яблуню в садку. Микола, ох, коли б мерщій зайшло сьогодні сонце. Пішов.